ניצני, אנחנו בזירת הדעות שלנו, והבוקר עזוב אותנו מהדברים הרי הגורל, ונדבר על הדבר החשוב באמת, שהוא שני הבים הכחולים בוואטסאפ. עבר, עבר שבוע, ואנחנו מנסים להבין איך הציבור הישראלי התרגל לתופעה הזו. מי שבעד הצעד הזה של וואטסאפ, היא דלית רצ'סטר שלנו מגלגללה, שים לב. זה פשוט מאוד, מי שלא רוצה שידעו אם הוא קרא את ההודעה או לא, שפשוט לא ישתמש בוואטסאפ. תמיד אפשר לשלוח מסרון רגיל, פייסבוק, מייל, מי יודע, אפילו פקס. התחלנו להשתמש באפליקציה בגלל המענה המהיר, וגם כל הקטע הסטוקר היא לא מזיק בכלל. אין כמו לדעת מתי בן אדם היה מחובר פעם אחרונה לאפליקציה. אגב, עד הופעת אבים הכחולים, כולנו חשבנו ששנווי, זה אומר שהצד השני כבר קרא את ההודעה. אז עכשיו פתאום שני ויכחולים, בן אדם קרא. חוץ מזה, ראיתם שקראתי, אין לי בעיה עם זה. גם אם לא עניתי באותו רגע, זכותי לענות מתי שאני אחליט. זה מראה שאנחנו מדינה מתוקנת, אם יש לנו זמן להתעסק. יש לנו זמן, אלה הם חיינו, ניצני, אלה הם חיינו, אבל בוא תשמע את יאיר מור ממאקו שמתנגד למהלך הזה. אחד היתרונות באפליקציות התקשורת המודרניות הוא היכולת לנהל שיחה מחוץ לממד הזמן. בוואטסאפ אין שתיקות מביכות, או לפחות לא היו עד השבוע שני סימני ה-V הכחולים שמבשרים לשולח שהצד השני קרא את ההודעה הם המקבילה החדשה לשתיקות המביכות. הם מכניסים את השולח למין מתח קיומי. תוך כדי כך, הם מונעים מאיתנו את החופש להתעלם מהתראות על הודעות בלי שיהיו לעניין תוצאות. כנראה שוואטסאפ חושבת שהטלפונים שלנו לא שולטים עלינו מספיק ממילא. אחרת, קשה להסביר מדוע היא מציגה עוד ועוד תכונות שמנסות לכבול אותנו לחלון השיחה שלה, אולי הגיע הזמן שנזכיר לעצמנו שהעולם האמיתי זקוק לתשומת הלב שלנו קצת יותר משני סימני וי כחולים. טוב. אני עם דלית בעניין הזה, שתדע לך. אתה בעד. כן? אני מעיף... זה שראו, זה שראית שקראתי, אתה תלמד להמתין ולדעת ש... ייקח זמן עד שאני אענה. מעיף אותך מהקבוצה שלנו, משכימי קום בגל"צ. ואתה תואף ללא אולי, אפשרות חזרה. אולי זו מחאה שלא הזמנת אותי מעולם פנימה. <laughs> לקבוצה הזאת.